Максим мимоволі шарпнувся до дверей, швидко вийшов з хати в присінки на веранду, наміряючись шугнути в ніч. Все це робив більш півсвідомо, ніж здаючи собі справу, якось по Вовчому, інстинктивно, чуючи загибель. Та на гамку Максим спокійно зупинився, так само інстинктивно. На зустріч із сутіні вирнула якась людина, а за нею ще кілька тіней. Людина була у військовій уніформі, а ті, що підходили за нею, були добре озброєні. Шестеро автоматників із фінками напоготові. "Здрастуйте", «Здравствуйте!» – привіталась по-російському людина, та, що була спереду. «Добрий вечір», – відповів Максим. «Чи тут живе е, громадянин Максим Колот, архітектор, інженер-архітектор?» Пауза. Тут ніби. Ніби? Ніби. А чи він вдома? Дома. А як до нього пройти? А отак ідіть просто через присінки, а потім зразу ліворуч. Серце Максимове чомусь нагло затіпилось. У ньому на мить прокинувся мисливський чортик. От вони зараз підуть у хату, а він круть, як вітер. Але це лише мить. А потім знову нахлинула байдужість, і все залила, як вода, іскру. «Куди? Та й чого? А головне, куди?» «Дякую!» – посміхнувся в голос гість. «А чи ви не могли нас провести до нього?» «Цей знає, що робить», – подумав Максим, і байдуже відповів. «Добре!» – і пішов наперед. Вони війшли до хати. Автоматники стали, як ідоли, на всіх дверях і на ганку а двоє на кухні, з автоматами на поготові. Стояли мовчки, понуро й байдуже, лише пряли очима, стежачи за кожним рухом присутніх. Гість привітався в хаті, а тоді звернувся до Максима. «Ну, де ж він?» «Я тут». «А, роблено здивувався гість і заговорив трохи втомлено, трохи весело, дуже приємно, будемо знайомі». «Я начальник спецвідділу Енської орденоносної Сталінградської танкової дивізії. Прошу любити і шанувати». В голосі його весь час бреніла тонюсінька нотка іронії. «А як маю честь вас титулувати точно?» «Колот. Ви дуже скромні громадянини, колот. Тож чи не ви були заслужений діяч УРСР? «Можливо. Знаю, знаю». При цих словах начальник спецвідділу зміряв Максима оком з ніг до голови і, мов би, сумовито скривився, зупинившись поглядом на його ганчір'яних, подертих бурках. «Зле вас шанувала нова Європа, маестро!» «Зле!» – погодився Максим, промовивши це понуро, з такою ж самою ноткою іронії, як і в гостях. Якусь мить вони стояли мовчки, один навпроти одного – Начальник спецвідділу був низенький на зріст, такого ж віку, як і Максим, але дрібний ще й кирпатий, зовсім як хлопчик на супроти Максима. Максим височів над ним на цілу голову, дивився на гостя згори, і думав, що при такому страшному титулі цей начальник мав досить нестрашний вигляд. Начальник бачив, що Максим пильно розглядав його, але не реагував на це. Уніформою він зовсім не відрізнявся від автоматників, лише на ковнірі блузи під шинеллю мав дрібні червоні зірочки, що лисніли, як краплі крови. В цілому він мав досить буденний вигляд у своїй смужковій шапці-ушанці, у сірі шинелі і постяниках з револьвером і планшеткою. Фронтовий вигляд. По короткій паузі взаємних оглядин Гість звернувся до Максима. «А тепер до діла. Де ваше робоче місце, громадянине колод? І, не чекаючи відповіді, попрямував із кухні до великої кімнати, присвічуючи собі ліхтариком. Там стояв великий стіл, завалений книгами, теками і згортками паперу, шматками лінолеуму, розпочатими і незакінченими офортами по міді, різними кресленнями. За відбитками гравюр, що повипадали стек. Стіл був великий, справжній верстат, а на ньому був хаос, як на тічку. Гість заходився біля того стола господарювати. «Маєте ще якусь лампу?» «Добре, засвітіть». «Ні, не ви, ваша дружина. Ви сідайте тут». Дружина знайшла і засвітила другу лампу. Власне, засвітив один із автоматників, бо в дружини тремтіли руки». Засвітив, приніс і поставив посеред столу, а дружині порадив сидіти на кухні. В хаті стало ясно, ніби в свято. «Сідайте», — повторив гість запрошення Максимові. Та Максим не сідав, воліючи стояти. Він тільки глянув на синка, що стояв біля дверей, здивований і вражений, не розуміючи, що саме відбувається а потім промовив тихо, але енергійно, звертаючись до начальника. «Тільки, прошу вас, не робіть дива для дитини і жінки. порайтесь швидше, без зайвих слів і шуму. Потім будете шуміти». Гість спалахнув, але глипнув на Бориса, що блискучими очима розглядав автоматників, справжніх автоматників, і його, і їхнього командира, справжнього командира, Глянув якось чудно, пересмикнув бровою і одвернувся мовчки. Добре буркнув по якимсь часі, поринувши в папери та різні шпаргалки на столі. Він розкривав теки і течки, гортав різні папірці, розглядав з цікавістю креслення, проекти різних споруд і клав їх назад за порядком. Розглядав відбитки незграбних гравюр, дереворитів та ліноритів що назбиралися і зберігалися в цім домі із самих студентських років Максима. Розглядав вирізки з газети, часописів, різні друковані проекти Максима та його графічні ілюстрації. Розглядав книги. Він почувався, як у себе вдома, поринув у споглядання Максимового господарства. Ні, Максимової душі, так ніби це він розглядав родинні інтимні альбоми. Порпався, не кваплячись. А Максим стояв байдуже і дивився на свої ноги, на свої подерті бурки взуті ще вчора в нові, новісінькі калоші, бо старі протікали. Дивився і думав, що ті нові калоші на таких подертих ганчір'яних бурках і в такий момент зовсім недоречні. Такі калоші коштують цілісінький пуд борошна. І чого він розсівся за тим столом? Швидше б кінчав, гість не знаходив нічого для себе поживного, та, видно, не дуже й потребував. Він просто гортав малюнки, відпочиваючи від утоми в цій затишній кімнаті, хатині відомого архітекта і будівничого, над плодами його безсонних ночей, творчих поривань, над різними здійсненними і нездійсненними задумами відтвореними артистично на папері, чи просто зафіксованими якимись химерними лініями-натяками, хапливими рисками і єрогліфами, що нагадували собою ембріон, туманний початок чогось, що не мало ще ні форми, ні назви, саму ідею. Це, видно, було йому цікаво. Їсть гортав далі мовчки. — О, — виявилося в нього нарешті, Ха — ха-ха! Значить, звісаємо партизанів. Ого, він промовився суворо, з притиском, дивлячись під лоба одним оком на Максима. В руках він тримав велику чорну гравюру, вирізку з місцевої газети. Так, промовив Максим байдуже, то моя гравюра, лінорит. І додав по хвилі, дивлячись, як обличчя гостя наливається кров'ю. То копія з Густава доре. «Христос на голготі! Великоднє! Гість навіть оком не зморгнув! От якраз!» – промовив він із притиском. «Це все одно!» – і почав складати гравюру вчетверо, і тяжко було збагнути з інтонації його голосу, чи він дурний, і про Христа на голготі, а тим більше про Густава Доре ніколи не чу, і взяв це за сюжет із сучасності, та й маскує своє невігластво. А чи він глузує з Максима? А може він глузує глибше і тяжче? Максимові видався його голос занадто саркастичним. Тоді він геніальний пройди світ, а іронія його страшна.